Capitolul 49 A doua zi am luat diligența spre domnișoara Heavisham. Mi-am pus în buzunar biletul de la ea, care ar fi putut să-mi slujească drept scrisoare de acreditare în caz că firea ei, capricioasă, ar fi făcut-o să-și exprime mirarea la vederea mea. Am coborât însă la Halfway House, unde am luat micul dejun, iar restul drumului l-am făcut pe jos. Doream să intru neobservat în oraș, pe drumurile mai puțin umblate, și aveam de gând să plec tot așa. Aproape că se întunecase când am intrat prin fața curților liniștite din spatele străzii principale. Mormanele de ruine, unde pe vremuri se întindeau grădinile și sala de mese a călugărilor și unde zidurile solide se transformaseră în magazii și grajduri, erau aproape tot atât de tăcute ca și bătrânii călugări din morminte. Clopotele de la catedrală răsunară parcă mai trist și mai îndepărtat în timp ce treceam grăbit pe acolo, ferindu-mă de privirile oamenilor, iar ecoul vechi orgi îmi răsuna în auz ca un cântec funebru. Corbii care se roteau în jurul turnului cenușiu și se legănau pe ramurile goale ale pomilor din grădina stăreției, parcă îmi spuneau că locul se schimbase, iar stela plecase de pe acele meleaguri pentru totdeauna. Mi-a deschis poarta o femeie în vârstă pe care o mai văzusem și înainte printre servitorii care locuiau în căsuța de dincolo de curtea de serviciu. Lumânarea aprinsă se afla pe coridorul întunecos. Ca și luat o dinoară, am luat-o și am urcat singur scările. Domnișoara Heavisham nu era în odaia ei, ci în cea mare, pe partea cealaltă a palierului. Am ciocănit fără răspuns și după aceea am băgat capul pe ușă. Stătea în fața căminului, foarte aproape de foc, așezată pe un scaun prăpădit, pierdută în contemplarea flăcărilor. Așa cum făcusem de atâtea ori și altădată am intrat și m-am așezat lângă căminul vechi, unde mă putea vedea când avea să-și ridice ochii. Era atâta singurătate cumplită în ființa ei încât mă cuprinse mila, deși îmi făcuse cu bună știință un rău mai mare decât aș fi îndrăznit să o învinuiesc. Stăteam și o compătimeam, gândindu-mă că treptat ajunsesem și eu să fiu o parte din soarta nenorocită a acestei case, când ochii se opriră asupra mea. Rămase cu privirea mirată și întrebă în șoaptă, E adevărat? Sunt eu, Pip. Domnul Jaggers mi-a dat ieri biletul dumneavoastră și n-am vrut să mai pierd timpul. Mulțumesc, mulțumesc. În timp ce aduceam lângă cămin un alt scaun prăbădit pe care m-am așezat, am remarcat că avea o nouă expresie așternută pe chip. Parcă se temea de mine. Vreau să-ți vorbesc despre subiectul pe care l-ai amintit ultima oară când ai fost aici, spuse ea, și să-ți arăt că nu sunt chiar de piatră. Dar poate n-ai să crezi niciodată că există și minte omenește în inima mea. După ce am spus câteva cuvinte de încurajare, și-a întins, tremurând mâna dreaptă, ca și cum ar fi vrut să mă atingă, dar și-a retras-o înainte ca eu să fi înțeles mișcarea sau să fi înțeles cum trebuie să o primesc. Îmi spuneai, vorbind în numele prietenului dumitale, că mi-ai putea arăta cum să fac o faptă bună și folositoare. Ceva care ai vrea să fie făcut, așa -i? Da, ceva care aș vrea din tot sufletul să fie făcut. Ce anume, am început să-i povestesc despre taina care îl făcuse pe Herbert, partener de afaceri. Nu apucasem să spun prea multe când mi-am dat seama după privirile ei că se gândea mai degrabă la mine decât la ceea ce spuneam. Și se pare că așa și era, căci atunci când am tăcut, s-au scurs câteva clipe până să-și dea seama că m-am oprit. Te-ai întrerupt fiindcă mă urăști prea mult și ți-e silă să vorbești cu mine?" mă întrebă ea cu aerul acela, că se temea de mine. Nu, nu," i-am răspuns. Cum puteți să gândiți așa, domnișoara Hevisham?" M-am întrerupt pentru că mi se părea că nu mă urmăriți." Poate că nu," ea aducându-și mâna la cap. Mai începe odată și dăm voie să mă uit la altceva." Stai, acum spune." Și așezăm mâna dreaptă pe baston cu mișcarea aceea hotărâtă care era caracteristică și se uită la foc cu o privire încordată, ca și cum se chinuia să-și concentreze atenția. Mi-am continuat explicația și i-am spus că sperasem să pot încheia contractul din banii mei, dar că acum nu mai stăteam putință și nici nu puteam să-i explic de ce, pentru că era o taină foarte serioasă care nu mi-aparținea. Așa, deci, ea încubințând din cap, dar fără să se uite la mine, de câți bani ai nevoie ca să închei contractul? Mera era cam teamă să-i răspund, căci suma mi se părea uriașă. 900 de lire. Dacă-ți dau banii, ai să păstrezi taina așa cum ai păstrat-o și pe-a ta? Cu sfințenie. Și ai să te simți mai liniștit? Mult mai liniștit. Ești foarte nefericit? Îmi să întrebarea fără să mă privească, pe un ton... Neașteptate, înțelegător. N-am fost în stare să răspund în clipa aceea pentru că rămăsesem fără glas. Își sprijini și mâna stângă pe măciulia bastonului și își lăsă foarte ușor fruntea pe ea. Sunt departe de a fi fericit, domnișoara Hevisham, dar am alte pricini de neliniște decât cele pe care le știți dumneavoastră. E vorba de taina pe care v-am pomenit-o. După câteva clipe și înălță capul și privi din nou focul. E nobil din partea ta să-mi spui că ai și alte pricini de a fi nefericit. E adevărat? Mult prea adevărat. Dar aș putea oare Pip să te ajut, ajutându-ți prietenul? În afară de asta nu pot face nimic pentru tine? Nimic. Vă mulțumesc pentru întrebare și mai mult vă mulțumesc pentru felul cum m-ați întrebat. Dar nu puteți face nimic. Se ridică brusc de la locul ei și început să caute ceva de scris prin camera jalnică. Nu găsi și atunci scoase din buzunar niște plăcuțe de fil de șgălbui n în a urmat, și început să scrie pe ele cu un creion tot din a urmat, care i-a târnat de gât. Tot mai ești în termen de amiciție cu domnul Jaggers? Sigur, ieri am luat masa cu dumnealui. Îi trimit prin dumneata puternicirea de a-ți pune la dispoziție suma de bani pentru prietenul tău. Eu nu țin niciun ban în casă, dar dacă vrei ca domnul Jaggers să nu știe nimic despre toate acestea, pot să-ți trimit banii. Mulțumesc, domnișoara Hevisem. Nu mă deranjează deloc să-i primez de la dumnealui. Îmi citi ce scriseze, totul clar și fără echivoc, în mod evident cu intenția de a îndrepta orice bănuială că aș putea să profit de acești bani. I-am luat plăcuțele de fildeș din mâna care încă tremura și început să tremure și mai tare când își scoase lanțul de care era prins creionul și mi-l dădu în mână. Făcut toate aceste mișcări fără să mă privească. Numele meu e scris pe prima foaie. Dacă vreodată ai să pot scrie de dedesubt, o iert, deși după atâta timp de când inima mea este cenușă, te rog scrie. Domnișoara Hevișă mi-am răspuns eu... Pot să scriu chiar acum, au fost multe greșeli amarnice, viața mea a fost oarbă și lipsită de recunoștință și eu am nevoie mult prea mult să fiu călăuzit și iertat pentru a fi aspru cu dumneavoastră. Și-ntoarse chipul spre mine, luându-și ochii de la foc pentru prima oară și spre stupefacția mea aș putea spune chiar spre groaza mea căzun genunchi la picioarele mele cu mâinile împreunate, ridicate spre mine, așa cum trebuie să le fie înălțat adeseori spre ceruri, când inima era tânără și proaspătă și întreagă, iar mama ei alături. M-a cuprins o înfiorare, văzând-o genunchiată în fața mea, cu părul alb și obrazul spârcit. Am implorat-o să se ridice și am înconjurat-o cu brațele ca să o ajut, dar ea îmi strângea în continuare mâna la care putea să ajungă, își lăsă capul pe ea și o umplu de lacrimi. Până atunci nu mai văzusem plângând și nădejduind că ușurarea aceasta i-ar putea face bine, mama plecat în liniște asupra ei. Nu mai era îngenunchiată, ci zăcea întinsă pe podea. Ah, strigăia ea ce-am făcut, ce-am făcut? Dacă vă întrebați ce-ați făcut ca să-mi faceți mie rău, dați-mi voie să vă răspund foarte puțin. Aș fi iubit-o oricum. S-a măritat? Da nu și avea rostul pentru că noua de care se adăugase casei duite venea de la sine. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Își frângea mâinile, își răvoșea părul alb și se întorcea mereu la același strigăt jalnic. Ce-am făcut? Nu știam nici ce să-i răspund, nici cum să o liniștesc. Știam prea bine că făcuse o greșeală de neiertat când luase un copil impresionabil pentru a-l modela în creatura aceea în care ura ei sălbatică, dragostea ei desconsiderată și mândria ei rănită găsiseră răzbunare. Și mai știam că, alungând lumina zilei din casa ei, alungase infinit mai multe lucruri, că izolându-se, se izolase de mii de răuriri firești și binefăcătoare, că mintea ei, clocind gânduri negre în singurătate, se îmbolnăvise. Așa cum se întâmplă, așa cum trebuie să se întâmple și așa cum se va întâmpla cu toate mințile dacă se împotrivesc ordinii Creatorului. Știam și eu prea bine acest lucru. Puteam moare să nu o privesc cu milă când vedeam cum fusese pedepsită să se prefacă în această ruină, când vedeam cât de nepotrivită era pe acest pământ pe care fusese așezată, când vedeam deșertăciunea durerii ei pe care o transformă într-o mânie supremă, ca și de pedepsei, de șertăciuna remușcării, de nevredniciei și alte monstruoase deșertăciuni care au fost dintotdeauna o blesteme aruncate asupra acestei lumi. N-am știu ce am făcut până de ună zi când ei vorbit, când m-am văzut pe mine în cele ce spuneai, când am recunoscut simțămintele pe care le-am avut și eu odată. Ce am făcut? Ce am făcut? Și din nou, de 20, de ori, de 50, de ori ce făcuse. Domnișoara Hevișan, am spus eu, după ce strigătele se stinseră, pe mine mă puteți îndepărta din mintea și conștiința dumneavoastră, cu Estela însă-i altceva și dacă vreodată veți putea stârpi măcar o parte din răul pe care l ați făcut, când ați înnăbușit în ea adevărata ei fire, mai bine să faceți asta decât să jeliți trecutul o de ani. Da, da, știu, știu, da, Pip, dragul meu, în afecțiunea pe care o avea acum pentru mine răzbătea compasiunea sinceră a unei femei. Dragul meu, crede-mă, când a venit la mine pentru prima oară m-am gândit să o scap de o nefericire asemănătoare cu a mea. Atât îmi doream la început. Da, da, am făcut eu nădăjduiesc că așa a fost. Dar pe măsură ce creștea și promitea să se facă o frumusețe, am început să greșesc tot mai mult. I-am furat inima și i-am pus în loc un sloi de gheață cu laudele mele, cu bijuteriile, cu învățăturile mele și cu ființa asta mea nelipsită din fața ochilor ei, ca un avertisment pentru a-mi susține și a-mi demonstra învățămintele. Mai bine îi lăsați inima ei firească, am spus eu, fără să mă pot opri, chiar dacă astăzi ar fi fost rănită sau zdrobită. La aceste vorbe, domnișoara Hevișem se uită rătăcită la mine preț de câteva clipe, apoi izbucni din nou. Ce făcuse? Dacă mi-ai cunoaște povestea, se ea. ai avea cât de cât milă față de mine și poate mai înțelege. Domnișoara Hevișem, i-am spus eu cât se poate de delicat. Cred că aș putea spune că vă cunosc povestea. Am cunoscut-o de când am plecat din ținut. Mi-a provocat o oarecare milă, și sper că am înțeles-o bine, la fel ca și consecințele pe care le-a avut asupra dumneavoastră. Având în vedere cele petrecute azi, oare îmi îngăduit să pun o întrebare cu privire la Estela? Nu Estela de acum, ci așa cum era ea când a venit la dumneavoastră pentru prima oară. Domnișoara Hevișă îmi ședea pe podea cu brațele sprijinite pe scaunul prăpădit și cu capul sprijinit pe brațe. La auzul acestor cuvinte privit țintă în ochii mei și îmi spuse... Te ascult. Al cui copil este Estela? Ia clătină din cap." Nu știți?" Clătină din nou din cap. Dar domnul Jaggers este cel care a adus-o sau a trimis-o. A adus-o." Vreți să-mi spuneți cum s-a întâmplat? Îmi răspunse în șoaptă, prevăzătoare. Stăteam de mult zăvorâtă în casa asta. Nu știu de cât timp. Dar știți la ce oră s-au oprit ceasornicele de aici. Când într-o zi... I-am spus că vreau o fetiță pe care să o cresc, să o iubesc și să o feresc de soarta mea. Îl văzusem pentru prima dată când am trimis după el ca să mă ajute să pustiesc totul în casa asta. Citisem în ziare despre el încă înainte de a-mi lua rămas bun de la această lume. Mi-a promis că o să caute un copil orfan. Într-o noapte mi-a adus-o aici, adormită. Și eu i-am spus Estela. Pot întreba ce vârstă avea pe atunci? Doi sau trei ani, nici ea nu știe nimic decât că a rămas orfană și eu o am în o Eram atât de sigur că femeia aceea era mama estelei, încât n-aveam nevoie de nicio dovadă ca să mă conving. Dar pentru orice minte m-am gândit eu, legătura făcută aici vorbea de la sine. Ce mai puteam spera să aflu dacă prelungeam discuția? Reușisem să obțin ceea ce doream pentru Herbert. Domnișoara Hevisham îmi spusese tot ce știa despre Estela, iar eu făcusem tot ce-mi stăteam putință ca să-i ușurez cugetul. Nu mai contează ce ne-am spus la despărțire, pur și simplu ne-am despărțit. Se lăsa am urgul când am coborât scările și am ieșit la aer. I-am strigat servitoarei care îmi deschisese ușa la sosire că nu voiam să o deranjez, pentru că doream să mă mai plim puțin prin jurul casei înainte de plecare. Presimțeam că nu voi mai veni niciodată prin locurile acelea și mi se părea că lumina care se estompa era potrivită ultimei imagini pe care doream să o păstrez. Mi-am croit drum spre grădina părăginită, pe lângă mormanul de butoaie pe care mă cocoțase odată, și pe care căzuseră ploile atâtor ani, putrezindu-le în multe locuri, lăsând mlaștini, în miniaturale și băltoace în cele așezate în picioare. M-am plimbat peste tot, am dat colțul unde mă bătusem cu Herbert, am străbătut potecile pe care mă plimbasem cu Estela, totul era atât de rece, de singura, de mohorât. la întoarcere, m-am abătut pe la fabrica de bere, am ridicat zăvorul ruginit al unei uși care dădea în grădină și am intrat. Eram gata să ies prin cealaltă ușă, destul de greu de deschis, pentru că lemnul umed pleznise și se umflase, balamalele cedaseră iar pragul era înăpădit de cerchin de ciuperci. Când am întors capul, să mă uit înapoi. În acea clipă, în minte, se produse o asociație copilărească extraordinar de puternică și mi s-a părut că o văd pe domnișoara Hevișam spânzurată de grindă. Impresia a fost atât de puternică încât am rămas o vreme locului, Înfiorat din cap până în picioare, până să-mi dau seama că totul nu fusese decât o iluzie care durase o clipă. Jalea care învăluia locul și timpul de acolo, ca și groaza produsă de închipuirea fulgerătoare, mă umplură de o spaimă paralizantă când am trecut prin porțile deschise de lemn, unde o m îmi smulsese în părul din cap după ce stelam îmi smulsese inima. Când am ajuns în curtea din față, am ezitat dacă să chem servitoarea să-mi descuie poarta sau să mă duc mai întâi sus, să văd dacă nu se întâmplase ceva cu domnișoara Heavisham de când o părăsisem, m-am hotărât să urc. M-am uitat în odaia unde o lăsasem și am văzut-o stând lângă cămin cu spatele la mine, pe scaunul prăpădit, foarte aproape de foc. În clipa în care m-am retras să plec pe nesimțite, am văzut o lumină țâșnind în sus. În aceeași clipă am văzut-o pe domnișoara Hevisham năpustindu-se spre mine, țipând, învăluită într-un vârtej de flăcări, ce se înălțau mult în aer deasupra capului ei. Purtam o pelerină cu fețe duble și pe braț aveam o manta groasă. Mi le-am smuls într-o clipă de pe mine, m-am apropiat de ea, am trântit-o pe jos și am acoperit-o cu ele. În aceeași idee am tras fața cea mare de masă și odată cu ea am târât și grămada putrezită din mijlocul mesei. Împreună cu toate scârboșenile care se adăposteau înăuntru, eram amândoi pe jos și ne luptam ca niște dușmani de moarte și cu cât încercam să o acopăr, cu atât mai sălbatic țipa și se zvârcolea. De toate acestea am avut știință numai pentru că am văzut rezultatul, nu și pentru că aș fi simțit sau aș fi gândit ceva sau mi-aș fi dat seama ce fac. M-am dezmeticit abia când ne aflam amândoi lângă masă și am văzut bucăți carbonizate din ceea ce fusese rochia de mireasă ofilită, plutind prin aerul ce mirosea ars. Apoi m-am uitat în jur și am văzut gândaci și păienjene alergând înnebuniți pe podea și servitorii năvălind la ușă, gâfâind și țipând. Tot o mai țineam cu forța la pământ ca pe un prizonier care voia să scape și mă îndoiesc că știam măcar cine era, de ce se zvârcolea, dacă și când luase foc. Momentul realizării venea abia în clipa în care am văzut bucățile arse din fosta rochie de mireasă oprindu-se din plutit și căzând ca o ploaie neagră peste noi. Și pierduse cunoștința și mi-era teamă să o mișc din loc sau să o ating. Am trimis după doctor și am ținut-o până când acesta a sosit. În cap aveam ideea stupidă Cred că așa au stat lucrurile, că dacă îi dau drumul, focul va izbucni din nou și o va mistui. Când m-am ridicat la venirea medicului și a celorlalte ajutoare, am văzut, uluit, că amândouă mâinile îmi fusese la arse. Până atunci nu simțisem nimic. La o examinare atentă, doctorul a constatat că suferise niște arsuri grave, dar că rănile nu erau fatale. Primejdia cea mare consta în șocul nervos pe care l avusese. La cererea doctorului, i se întins pe masa din odaie, un loc unde putea fi pansată mai comod. După o oră, când am văzut-o din nou, era culcată acolo unde o văzusem odată izbind cu bastonul și o auzisem spunând că într-o zi va sta întinsă. Deși rochia arsese complet, după cum am aflat, domnișoara Hevisan tot mai păstra ceva din vechiul aer de mireasă fantomatică o acoperiseră până la gât cu vată albă și pe deasupra cu un cerșaf alb, chiar în jurul ei stăruia încă o părere de ceva care existase odată, ca apoi să se schimbe. Am luat asupra mea îndatorirea de a înștiința și restul familiei. Aveam de gând să-i aduc mai întâi la cunoștință domnului Matthew Pocket și să-l las pe el să hotărască în privința celorlalți. Așa am și făcut a doua zi cu ajutorul lui Herbert de îndată ce m-am întors la Londra. La un moment dat, în seara aceea, domnișoara Hevișam, vorbi limpede, dar nespus de grăbit, despre cele ce se petrecuseră. Spre miezul nopții început să delireze și în cele din urmă început să repete continuu, cu glas căzut și solemn, ce-am făcut și pe urmă. Când a venit la mine pentru prima oară, m-am gândit să o scap de o nefericire asemănătoare cu a mea. Și pe urmă, ia creionul și scrie sub numele meu, o iert. Nu schimbă deloc ordinea acestor propoziții, dar uneori sărea peste câte un cuvânt. Nu le înlocuia cu niciun alt cuvânt, ci lăsa un gol, după care trecea la cuvântul următor. Deoarece nu mai puteam să fiu de niciun ajutor acolo, iar acasă mă așteptau motive întemeiate de neliniște și teamă, pe care nici delirările ei nu izbutiseră să mi le înlăture din minte, am luat încă din timpul nopții hotărârea să plec dimineață cu prima diligență, Aveam de gând să merg pe jos o milă sau două până când diligența mă va ajunge din urmă. Prin urmare, pe la orele șase dimineața, m-am aplecat asupra ei și am atins buzele cu ale mele, în timp ce ele murmurau fără încetare. Ia creionul și scrie sub numele meu, o iert.